Marko Kaldéra: Állóháború! Pörögve érkezett az a pár tüzes magház, amit a süvekfa felém hajított. Mint apró világító csillagok szikráztak irányomba, a belső izzástól vékony burokkal elválasztott és növényi olajjal csordultik töltött termések. Ezek már az utolsók lehettek. Úgyhogy én is útjára bocsátottam a maradék hártya leveleimet. Reméltem, hogy a kémlevelek számba vették ellenségem minden gyilkos terményét, és a jelentéseik alapján jól számítottam ki a védelemhez szükséges mennyiséget. Ha rosszul kalkuláltam, akkor végem. Gondolatban újra átfutottam a számokat. Ellenfelem 56 éve kezdte elfejleszteni a tüzes magházakat, és az első biztató eredményei is csupán 32 évvel ezelőttiek. Azóta évente kettőt tudott megtölteni olajjal, úgyhogy az utolsó négy repülhetett felém a felkelő nap sárgánbeeső fényében. Még szerencse, hogy századok óta Megrögzött szokásom a tavaszi szél első fovallatakor kihozni a mély alvásból néhány kémlevelet, és egy széles gajmozdulattal útjuk bocsátani őket. Mindig fontosnak tartottam néhány ilyen felderítő levél növesztését, még akkor is, ha ezek éltető nedvet vontak el a gyökérzetemtől. Áldom az eszem, hogy annak idején kifejlesztettem őket. Csak egy hatalmas lendület kell hozzá, hogy a süvegfa felé hajítsa a repkedő darabjait, és azok már is átsuhannak a kettőnket elválasztó mély szakadék felett, majd nagy évben megkerülik az ellenségemet, miközben annak minden mozzanatát rögzítik érzékei receptoraikkal. Aztán hülyen visszatérnek hozzám, hogy egy apró cuppanással rácsatlakozzanak a kilövő kacsokra, és a keringéssel együtt a bennük tárolt információkat eljuttassák féltett idegközpontokba. <gül> Emlékszem, mennyire megdöbbentem, amikor a kémlevelek révén tudomást szereztem a süvegfa fegyveréről. Az ellenségem tulajdonképpen nem volt messze tőlem. Ha tehetném, csupán két-háromszáz éven betelne, hogy olyan gyökérrendszert növeszek, amivel elérném, és talán meg is folythatnám ellenfelevet. Ám kettőn közt ott volt a feneketlennek tűnő szakadék. Persze, annak idején megpróbáltam áthidalni. Nem egészen száz év alatt a szurdok széléig növesztettem a gyökereimet, ami azzal járt, hogy értékes nedveket vontam el a lombozattól. Abban az időben a lom koronám egyáltalán nem fejlődött, és csak a legszükségesebb védelemmel foglalkozó gaiakhoz jutott el némi táplálék. Sajnos a föld alatti terjeszkedés sem ment Körülöttem... Az évezredek alatt mindenben benőtt az életet adó táptalajért és a fényért küzdő haszontalan tűlevelőek tömege. Közülük a legmagasabb se ért fel az alsó ágamig, de gyökérzetük a föld alatt már majdnem minden értékes helyet elfoglalt. Ahol nem került sok időbe vagy energiába, a meredély felé hatoló nyúlványaimmal megpróbáltam kikerülni a töveiket, de ahol a sziklás talaj miatt nem tehettem mást, ott lelkiismeret furdalás nélkül folytottam meg néhányukat. Haláluk persze nem ment veszendőbe. Nyomban, pár nap alatt tápcsatornát vezettem a belsőjükbe és azon keresztül szívtam ki belőlük minden csepp nedvességet. Aztán pár év múlva végre sikerült elérnem a meredély széléhez, és további kemény évek nehéz munkájával oda csoportosítottam minden erőmet és tartalék tartaléktápnedvemet. Mikor mindezzel kész lettem, óvatosan kidugtam a sziklák közül egy kis kunkori gyökerecskét. Pár napig vártam. Majd mikor bizonyossá vált, hogy semmi különös nem történik, minden nap aprót növesztettem és vastagítottam rajta. <gül> Büszke voltam magamra. Az egész támadást pontosan kiterveltem. Olyan könnyű, lyukacsos szerkezetű és meleg gázzal töltött anyagból építettem ezt a tapogatózó gyökeret, hogy szinten lebegett a szakadék fölött. Tudtam, hogyha mindezt egy tápanyagokkal teli gyökérrel próbáltam volna meg, akkor az saját súlya arántaná le a mélybe. Ötven éven betelt, még átértem vele a túlpaltra. Újabb kemény fél évszázad. A gajaim jóformán éheztek. De boldog voltam. Most, hogy a szoros mindkét oldalán kapaszkodtam, már megtehettem, hogy a könnyű gyökérzetet lecseréljem egy erősebbre. Úgy számoltam, hogy jó három törznyi vastagságúra lesz szükségem ahhoz, hogy elegendő tápanyagot tudjak oda átfelhalmozni. Annyit, amennyivel már hatásosan fel tudom venni a harcot a süvegfagyok érzetével. Ah, és ekkor történt hogy is becsülhettem le ennyire az ellenfelemet? Hogy lehettem ennyire ostoba? Ahogy most utólag belegondolok, már tisztában vagyok vele, hogy hórontottam el a dolgot. Túl sokáig voltam mozdulatlan, és a legcsekélyebb mértékben sem zaklattam azt a süvegfát. Se egy rosszindulatú, savas magházat se egy dárdaként becsopódó hegyes gajjat, de még csak egy net szívó rügyet sem lőttem kifelé. Gyanút fogott, és töprengeni kezdett. Aztán, ahogy a kudarc után megvizsgáltam a tájat, már én is rájöttem. Ellenfelemnek bolondnak kellett volna lennie ahhoz, hogy ne lássa át a helyzetet. A törzsemtől egészen a szakadék széléig, Elszáradt, összeaszott tűlevelőek sora húzódott, tisztán mutatva, hogy a föld alatt merre halad el támadni készülő gyökérzetem. Lelepleztem magam, és ezért meg is érdemeltem a sorsom. Mikor elkezdtem a két partot összekötő léggyökereket felváltani a mindent kibíró erőssel, akkor érkeztek a süvegfa pengelevelei, mint egy megvadult mély raj borították be az eget, és csapódtak a semmifelett lebegő védtelen nyúlványomba. Nem tellett sok időbe, hogy az éles szélű, nagy erővel kilőtt alkalmatosságok szinte kettészeljék a jóformán védtelen gyökeret. A fás üregekből kiszökő gázok aprósziszenései mellett a léggyökér egyre nehezebb és nehezebb lett. Majd a sziklafal tövénél elnyesett nyúlvány, mint egy elhalt idegvégződés belepusztult a szakadék feneketlen mélységébe. 150 év kemény munkája ment akkor veszendőbe. Rettenetesen dühös voltam. És ennek az a néhány tűlevelő itta meg a levét, amelyik a legközelebb volt a meredé széléhez. A föld alatt feleslegesen felhalmozott energiát, ahelyett, hogy szépen visszapumpáltam volna a törzsembe, eztelenül arra fordítottam, hogy megfolytsam a körülöttem lévő alantas népséget. A persze később magamhoz tértem és a húsz-harminc év alatt elkorhat testek éltető ásványi anyagait hasznosítottam. De még ez sem pótolta az elvesztegetett idő okozta fájdalmat. Több mint fél évszázadba telt, hogy összeszedjem magam. Azóta naponta küldtem ki pár kémlevelet, és így értesültem a süvegfa legújabb fejlesztéséről is, a tűzes magházakról. Ahogy szaporodtak apró felderítőim jelentései, az én ámulatom is fokról-fokra nőtt. Hát ha nem lettünk volna év ezredek óta ellenségek, bizony, tiszteltem volna a süvegfát ezért a megdöbbentő és bátor próbálkozásáért. Tűzes magházak. Átkoztam a sorsot, hogy nem nekem jutott először eszembe. Mekkora merészség kell ahhoz, hogy a belénk ivódott félelmet leküzdve, ilyennel próbálkozzon egy magunk fajta. A süvegfa kísérletei nyomán nem egyszer és nem egy helyen gyulladt meg az erdő, míg ellenfelem rájött, hogy miként tudja kordában tartani a tüzes magházakat hogy csak a megfelelő becsapódási erőnél löveljék ki magukból a vörös izzást, és lobbantsák lángra a bennük tárolt növényi olajat. Rengeteg értékes testnedvet kellett elpazarolnia egy-egy balszerencsésen elharapózó tűzfészek oltására. Ellenfeleim kísérleteit elnézve, én is rájöttem a védekezés egyetlen lehetséges módjára. Hatalmas, hártyás leveleket növesztettem, és úgy tartottam őket az ég felé, hogy az esős évszakban minél több nedvességet gyűjtsenek magukba. Persze a süvegfal nem tudhatta meg, hogy én készen állok a védekezésre, ezért alakoskodnom kellett. Tisztában voltam vele, hogy törzsem mely részeibe fúródtak ellenfeleim kémrügyei és most nem ráztam le őket olyan gyorsan magamról, mint eddig. Inkább néhány közönséges levelet növesztettem föléjük, és azzal takartam el a háborús készülődésemet. Csak egy keskeny résen át engedtem láttatni velük pár jelentéktelen dárdagaj kezdeményemet. <gül> Megmosolyogtam, mikor a kémrügyeket pendülésekkel, Rugóként lökték el tőlem az aljukban feltekergőzött szerves nyúlványok. Tudtam, hogy téves információt szállítanak a gazdájuknak. Hm, minden jól is ment. Egészen addig a bizonyos napig. Azon a napon egy olyan esemény zavarta meg a süvegfát, hogy azt hittem, jó időre el fogja halasztani a támadást. Furcsa Rémekbe öltözött, két lábon járó alakok jelentek meg a szakadék túloldalán. Hangoskodtak, ágakat tördeltek le, és néhány táp telített dugtak a szájukba. Megértem ellenfelem reakcióit. Én se szeretném, ha idegen, gyenge lények tépdesnék le az engem megillető energiával teli növényeket. Néhány pengelevelet és dárdagajat vágott hozzájuk, mire az apró lények üvöltve rohantak be a sűrűbe, hátrahagyva néhány már mozgásképtelenné vált társukat. Irigyeltem a Na a földön fekvő testekből kifolyó vörös nedvek olyan tápanyagbőségről tanúskodtak, amilyeneket még soha életemben nem láttam. Ám a dárda gajaktól megmenekült lények nem mentek messzire. Néhány találomra elhajított és elveszett kémlevél árán, csak hamar megtaláltam őket, nem is olyan messze a süvekfától. Élénken tanácskoztak, és a legnagyobb megdöbbenésemre ugyan olyan tüzet gyújtottak, amilyenre eddig csak a villámcsapás, vagy a. Süvegfa tüzes magházai voltak képesek. És ekkor rémület futott végig a gyökereimtől egészen a lombkoromámig. Idegvégződéseim egy emlékképet tártak elém, amitől teljesen ledermettem. Nem tudom, hogy ez a kép, amit a legmélyebben fekvő emlékgyökereimben tároltam, Miként kapcsolódott a két járó lényekhez, de valahányszor visszatért egy-egy kémlevél, és jelentése alapján megpillantottam a gesztikuláló lényeket. Annyiszor ugrott be ugyanaz a jelentés a szürkés-vöröses égboltról és a lángpiros felhőkből hulló maró esőkről. Az ideg végződéseim bármennyire is lenézték az apró teremtményeket. Egy földön túli érzés mégis azt súgta, jobb lesz velük vigyáznom. Talán életem tengerében nem először találkozom ilyen teremtményekkel. De olyan régen történhetett mindez, amikor még én is alig voltam több, mint a körülöttem hajladozó tűlevelűek. De a süvegfát úgy látszik, nem izgatták az időnként felbukkanó és tisztes távolból sötét pillantásokkal leskelődő lények. Egyik kora nyári reggel, ahogy számítottam rá, felém zúdította az összes tüzes magházát, amik érlelésével eddig elkészült. Persze, mint már említettem, nem ért készületlenül a támadás. Ahogy megindultak irányomban az ellenséges lövedékek, én is útjukra bocsátottam az esővízzel telített hártyaleveleket. A repülő növényi testek a szakadék fölött találkoztak. A leveleim úgy ölelték körül ellenfeleim gyilkosnak szánt arzenáját, mint a legjobb szírom csapda az apró bogarakat. A tüzes magházak, Hangos sercegéssel csapódtak bele a hártya levelekbe, és ártalmatlanul hullottak alá a szakadékba. Elképzeltem, hogy mekkora lehetett a süvegfa bosszúsága. Minden energiáját beleölte a tüzes magházakba, és azok most haszontalanul megszenesedve hevertek valahol a mélység alján ám ha mégsem lettem volna tisztában dühével, hát félreérthetetlenül adta értésemre azzal a több száz pengelevéllel és dárdagajjal, amit mérgében az elkövetkezendő percekbe hozzávágott. vágott. Na, persze ezek a kezdetleges fegyverek nem tehettek komoly kárt bennem. A két lából járó lények, mintha csak erre a pillanatra vártak volna, Kirohantak az erdőből, és egy hosszú, vékony lappal nekiestek a süvegfa törzsének. Húzták, vonták rajta azt a csillogó tárgyat, és ahogy meg tudtam figyelni, olyan kárt okoztak, mintha csak pengelevelek milliárdjait lőttem volna rá az ellenfelemre. A bizony, szerencsém volt, hogy az apró teremények nem a szakadék felém eső oldalán bukkantak fel. Hirtelen rádöbbentem a lehetőségre, hogy most egyszer és mindenkorra elintézhetem a fát. Az összes pengelevelemet csatorendbe csatarendbe állítottam és úgy irányoztam, hogy azok a törzsénél találják el az ellenfelemet. Suhogva indultak útjukra az éles növényi részek, és ott folytatták a törzs átvágását, ahol a lények is munkálkodtak rajta. Mire elfogyott az utolsó pengelevelem is, addigra a süvegfa törzse már jó háromnegyedéig át volt vágva persze néhány megtévet lövedék az idegen lények közül is megölt párat, de ezzel most nem nagyon foglalkoztam. Körülnéztem, hogy mit vághatnák még a süvegfához. De csak néhány tárdagaljan maradt. Na azért ezeket is felé hajítottam. Aztán, mivel mást nem tehettem, vártam, hogy a lények mire jutnak a fényes, csillogó lappal. Az apró teremtmények fáradhatatlanul egymást váltva dolgoztak, és nem sokára az első hangos recsenés a tudtomra adta, hogy a sivegfa a végét járja. Eszeveszed boldogság futott végig a törzsemen, a több évszázadig tartó háborúskodásunk most véget ért. Elterveztem, ahogy szép, kényelmesen átnöveztem a gyökereimet a túlpartra, és az ott fellelhető ásványi anyagokat is bekebelezem. A lények egészen addig dolgoztak, míg a ha végül megadta magát, és egy utolsó sóhajnak is beillő recsenéssel kidölt. Hát, azért szinte ietten néztem, ahogy a szakadék felé billen. Gondolatban búcsút mondtam annak a rengeteg jó ásványi anyagnak, amikor egykori ellenfelem törzse rejthetett. Na, aztán megkönnyebbülten ráztam meg a gajaimat. A vén fa az év ezredek alatt oly hatalmasra nőtt, hogy fennakadt a meredék két partja között. Onnan meg könnyűszerrel feldolgozhatom, sőt, csak kapóra jön, hogy nem kell léggyökerekkel bajlódnom, hanem a halott törzsön átvezethetem az első vastagabb tápnyolványt is a túlpaltra. A két lábon járó lényekkel pedig már megvolt a tervem. Bódító gyümölcsöt fogok termelni, amit majd megehetnek. Aztán elszaporítom az addigra magáról mit sem tudó kolóniát, hogy néha napján pár egyedet legyilkolva ásványi anyagokkal teli testükből töltsem felkészleteimet. Szinte szeretettel és örömmámorba úszva néztem, ahogy ezek a kis teremtmények a süvekva testét próbálgatva megbizonyosodnak arról, hogy a törzs nem fog leesni a mélységbe, majd sorra átjöttek hozzám. Aztán. Aztán. Aztán a törzsemhez léptek. Nedvet csurgattak melső védtagjaikba, és megmarkolták azt a fényes, csillogó lapot.